xa que podedes enviar as vosas novas en formato audio ao noso correo informativosfilispim arroba gmail.com Ese máis, imos xa con oso sumario Vicente Irizarri traenos unha nova da Editorial Ferrolá Libros del Océano a publicación de Al borde de tu orilla do fotógrafo Pablo Fernández Damando noso compañeiro André Pequeno Monstro, escoitamos a Susana Iglesias, matrona que impartirá un sobradoiros a finais de marzo no Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros. En noticias dialogadas con Lupe e Ignacio, contaminación por ferro en dous colexios públicos de Esteiro e a necesidade da xestión pública do Servizo de Augas para garantir a súa calidade e sustentabilidade. Eu apontome a unha guerra sou unha condición, como cho conto dende Radio Raposeira. E dentro xada nosa xenda, o compañeiro Fernando Ocampo infórmanos da mesa redonda Ferrol e os seus lugares, o monumento ao 10 de marzo organizada por Fouco Buxan e a Memoria Histórica para este xoves 13 de marzo. Concentración Antiotan Fernando Ramos convida nos a asistir o bindeiro 16 de, de marzo a unha movilización galega que terá lugar diante do Arsenal de Ferrol. E dende a Fundación Artabria, Xorxe Mirancos, Hai un repaso das actividades que terán lugar. No local social nos vindeiros días. A Editorial Ferrolá, Libros del Océano, ven de publicar un novo libro. Al borde de tu orilla, do fotógrafo ferrolán Pablo López Hernández. Polo seu interese, reproducimos unhas notas tomadas da web Staff Magazine. Nuña Sinfonía de Ondas, Areia e Nostalgia, Pablo López Hernández, convídanos a percorrer as páxinas da súa obra máis íntima Al borde de tu orilla, publicada recentemente pola editorial Libros del Oceano. Este libro, concebido como unha viase emocional, trascende o simple resisto fotográfico do litoral galego para converterse nunha homenaxe profundamente personal á perda e á reconcilación cun mesmo. O escenario desta obra é a Praia de Ponzos, un recuncho salvase e evocador da costa de Ferrol. A través de 168 páxinas, nunha edición coidada e en tapadura, López Hernández captura coa súa cámara o movimento inquedo da auga, a textura das rochas, o rumoreo da areaba e a luz cambiante. Estas imaxes non só retratan o lugar, senón que construen un diálogo entre o autor e as súas emocións nunha narrativa visual onde cada fotografía gocha un eco do pasado e unha reflexión sobre o presente. A veira que López Hernández explora é tanto a do océano como a das súas lembranzas, un limiar onde as mareas do tempo erosionan a dor e esculpen a memoria. A publicación, ademais de ser un relato personal, ten un importante valor cultural. A Playa de Ponzos, un enclave de beleza natural indómita, queda inmortalizada na obra, reafirmando o compromiso de libros del océano con proxectos que capturan o espírito do mar e as súas conexións con que o habita. Este enfoque editorial, íntimo e reflexivo, atopa en Al borde de tu orilla, súa máxima expresión. Al borde de tu orilla é moito máis que un libro de fotografía e unha carta de amor ao océano e un testemunho sobre o poder curativo do tempo e o mar. As súas imases lembranos que as beiras non son só límites, senón lugares de tránsito onde conversen as mareas da memoria e a esperanza. Nas súas páxinas, López Hernández demóstranos que a natureza ten o poder de reconciliarnos co que perdemos e co que somos. Unha obra imperdible para quen atopa no océano un refúcio, un espello... Y sobre todo, un fogar. Para Radio Filispín, informó Vicente Irizarri. ¿Mi abuelo? Paren en mi casa Yo tambien quero parir A Asociación de Apoyo a Lactancia, BBETA Organiza actividades para este fin de marzo de 2025 No centro comunitario Manuela Pérez Sequeiros de Narón. Así, o venres 21, entre as 5 e sete dos eran Terá lugar un obradoiro titulado Ferramentas para unha experiencia positiva no parto Ao día seguinte, sábado 22, entre as 11 e unha do mediodía Terá lugar outro obradoiro Medicina tradicional chinesa no embarazo, parto e porperio. Ambas actividades estarán conducidas pola matrona Susana Iglesias e non teñen coste algún. Mas, eso sí, precisan inscripción, así que toma nota. Podes mandar un mail a bbttarrss Repetimos, bbttarrss gmail.com ou mesmo facer unha chamada ao 680-11-3845 680-11-3845 ou vimos a Susana Iglesias quen impartirá o obradoiros iros. Boas, a Organización Mundial da Saúde denuncia que existe unha tendencia mundial cada vez maior A medicalización do parto, é decir a realizar técnicas que buscan o seu inicio, aceleración, súa finalización e, en definitiva, o control do proceso. Tamén advirten que isto que pode parecer eh, positivo, un avance tecnolóxico e unha modernidade, pode ter consecuencias negativas. Primeiro, na fisioloxía do proceso, corriscos que isto conleva. Despois, na vivencia e experiencia de nais dos bebés e das familias. E, por último, na sociedade en conxunto, xa que se perde a confianza na capacidade das mulleres de parir. Se si o tema che interesa, o 21 de marzo de 5 a 7, no centro comunitario Manuela Pérez Sequeiros, o grupo de apoio a latancia BBT está ofrecendo un obradoiro de ferramentas para unha experiencia positiva do parto da lactación que buscan que as familias teñan recursos para estes momentos de convertirse en naise país. A medicina tradicional china é un sistema médico complexo de máis de 4.000 anos de antigüedade que se ten usado para previr, diagnosticar e tratar calquera problema de saúde que afecte a unha persoa non só físico, sino tamén mental, emocional e espiritual. Se si interesa este recurso aplicado o embarazo, parto, no puerperio na lactación, o grupo de apoio a latancia materna Bebeteta está ofrecendo este 22 de marzo de 11 a 1 unha obra do Iro sobre o tema no que se pretende un achegamento moi sinxelo e amable a medicina tradicional china e a catro dos métodos que está usa en concreto acupuntura, auriculoterapia, acupresión e amasibustión. Se estás interesado, non dubides en inscribirte. Informou para Radio Filipin a matrona Susana Iglesias. Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio, quería comentar contigo Unha nova que aparece unha voz de Galicia Sobre a contaminación por ferro En das augas de consumo De dúas escolas en ferrol Concretamente do Saturnino Montoxo E do Isaac Peral É unha nova que Bueno, preocupante no sentido de que a rapazada estaba tomando auga contaminada por ferro, parece ser como os niveles moi altos de ferro Si, sí, bueno um, esto detectou no o laboratorio da, de defensa, que ten un laboratorio donde levan a cabo estas analíticas, porque ao ser antes colexos de, de defensa pertenecentes, agora pertenecen á Xunta de Galicia pues, eh, utilizan as tuberías de abastecimento que tiña antes de E, e imagino que isto pois, chegaría a Comisión Porque na, no, na noticia que di Rocío Pita Parada Fala de que foi o PSOE que denunciou en Comisión Parece ser este este asunto A mí recordoume a crisis dos trialometanos Eu creo que o tema da auga potable en Ferrol é algo recurrente e, e recordo aquela crise Que fora unha crise moi grave Porque os trialometanos son canceríxenos e a mí me pareceu que en aquel momento había unha falta de control e de información moi grande sobre o que era consumo, non? Sí, sí, vamos, o, o, o problema fundamental foi que se ocultou en na, aquel momento, pero o problema dos tielometanos é algo recurrente todos os, os veráns Sucede polo tema do calor, es decir de haber moito calor, pois pues, resulta que que se crean as cianobacterias no embarse das forcadas mira onde vamos, no das forcadas eh, e ao final eh, esas cianobacterias crean os cian... eh, se, se, se cantalizan o tema con, a través de cloro para reducir as cianobacterias eh, e, a, e ao botar de cloro a agua pois pues se crean os cilometanos que é os elementos que son que se din cancerígenos e tal, no? e, que e que non se permite a Unión Europea, non permite eh, esas cantidades tan grandes que había. De, de ter metanos na auga potable, non? Bueno, e ti que pensas? Ti que, pensas que que ter, por exemplo, as analíticas do control de agua, como era aquel tempo, non? Facelas nun laboratorio en Valencia, da man unha empresa. Com... Eu penso que hai moi pouco control. Que, que pensas? Seguirán as cousas igual? Pois pues, eu non o sei, vamos realmente realmente o que sí que ten que haber son controis ten que facer os controis de efeito as veces eh, sale que sí que están feitos eses controis eh, periódicos e están establecidos como dais, pero ti imagínate o que nos chegou, a, a donde nos levou esta noticia, as forcadas As forcadas quedan no Concello de Valdoviño. Hai unha traída que chega ata depuradora de, de ferrol. Aquí se depuran as aguas e estas van aos Concellos, se reparten os Concellos de Narón, Ares, Mugardus, Fene. Imagínate onde chega o tema, non? Non é unha responsabilidade solo do Concello de Ferrol, A responsabilidade de deberá estar compartida, non? Si, a responsabilidade... Claro, parte de Ferrol, pero pode chegar... As analíticas ten-se que facer en, en todos esses concellos tamén, non? Eh, pero non só so eso, si sino tamén a depuradora, mira os problemas que coubo con ela, non? É dicir que é unha depuradora que está prevista para NEDA, xa é de Narón e Ferrol, pero hai outra depuradora que que es leva os concellos de Mugardos, Fene e Ares. Bueno, realmente o que estamos falando é de servizos que tiñan que estar mancomunados, que tiñan que estar gestionados pola mancomunidade de concellos. Si eu penso, vamos, que isto é fundamental, que se sean os servizos públicos e mancomunados, é fundamental. desto teríamos que falar algún día. Pois seguiremos comentando. eu apuntan a ir á guerra, sob unha só condición. Nestes días e nestes tempos, tanto desde os gobernos de Españas todas como da Europa occidental, deu comezo na campaña mediática orquestrada, para xustificar un grande aumento do gasto militar. A excusa actual é o perigo dunha guerra onde a Rusia volveu ter o papel de vilán, do máis mau dos maus maus. E nós, pobres europeas, ante iso, vemos nos obrigadas a defendernos de tan terrible rival.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 E tamén quero ver a Froilán saindo ao combate dando couces de zapador. E tal cual na Idade Media quero ver no campo de batalla a hidalgos e hidalgas, duques e duquesas, condes e condesas, varones e varonesas e todas as proles da aristocracia en procesión.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 e tamén por patriótica comisión lá tamén han de estar á fronte do pelotón nosos grandes empresarios sempre enchidos do orgullo español lá quero ver en Tom, Amancio Ortega, súas fillas Sandro e Marta junto a Nabotín e Juan Roy Florentino Pérez, Juan Carlos Escotet e Juan Avellot, as Coprovis e todas as millonarias que nadie sabe ben quen son ali quero verlas todas coas as familias dispuestas a entrar de inmediato en acción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 As guerras pretéritas Foran sempre a carne de cañón As operarias, as labregas, as mariñeras As desermadas as, as enterras, as niñomeadas As prisioneiras, as empobrecidas As desterradas as migrantes, as empapéis E todas as entes privadas de posesión Se así, eu vou Mas como xa se sei que non vai ser así Eu non vou, nen un tanque, nen un vou E coa mesma vou pedir que este vinteiro Domingo das as seis Estaseis todos as 13 horas na Praza Bella de Ferrol E diante do arsenal militar Para berrar alto e forte Pases fora o tan non Informou como Choconto, da Radio Reposaira. Saudos e saúde. Mesa redonda sobre o 10 de marzo organizada polas asociacións culturais Fucubuxan en Memoria Histórica Democrática, o xoves 13 de marzo á 7 da tarde no Ateneo Ferrolán celebrarase unha mesa redonda co título Ferrole os seus lugares de memoria, o monumento 10 de marzo. Intervirán Enrique Barrera, historiador e secretario da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, Mari Carmen Tapia, arquitecta e directora da revista Crítica Urbana, Begoña Armida, directiva da Asociación Cultural Fucuguxán, o xove 13 ás 19 horas no Ateneo Ferrolán. Foi este un comunicado das asociacións culturais Memoria Histórica Democrática e Foucubuxan para os informativos de Radio Filispín 93.9 FM. O domingo daza 6 de marzo, a unha da tarde, na Praza Villa de Ferrol, diversas organizacións sindicais e sociais convocamos unha concentración cidadán para recitar a política de gasto ornamentístico e de guerra que practican a OTAN, os Estados Unidos e a Unión Europea, os mesmos que, en maior ou menor medida, apoyan o seducidio que sofre o povo palestino por parte do Estado sionista. Denunciaremos tamén que, dende a base naval de Ferrol, parten buques de guerra que participan nos planes de guerra imperialista e que apoyan a amenaza militar no Mediterráneo Oriental contra o povo de Gaza. Acudide, é unha convocatoria aberta que quere ter continuidade no tempo. Esta semana, no Centro Social Artárea, temos duas citas literárias. A primeira é já na sexta-feira, 14 de março, com a apresentação do livro Galiza Neixam, de Isabel Reis Amartim. A autora estará presente desde as 19 horas e 30 minutos para apresentar o seu livro ficando até mais tarde para a sessão do Clube de Leitura, no qual se comentará sobre este mesmo livro. Isabela Rey Sammartin, com formação superior de guitarra, estreia-se no mundo da literatura com esta obra, Galiza-Anexa, que ela mesmo descreve como uma novela de ação uma distópia positiva sobre Galiza com um toque coreano, um porvir imperfeito mais possível, uma mensagem no oceano do futuro. A segunda cita fará-se na terça-feira das 8 de março, A partir das 20 horas vai haver a apresentação do livro Mulheres na Construção da Nação Galega, com a participação de Lucia Becinho e Margarida Corral. Informa para a Rádio Feliz Pim, Jorge Mirancos. Aquí o noso boletín informativo de hoxe. Lembrade que podedes enviar os vosos audios con novas á seguinte dirección de correo electrónico: informativos.filispim@gmail.com. Rematamos xa cun tema do músico Fermín Muguruza, que estará este sábado celebrando, nun concerto moi especial, os seus 40 anos de carreira musical no Multiusos Dosar en Compostela. Un saúdo da que vos falou, Ana Lucecu Moitas grazas pola vosa atención E escoitámonos aquí En Radio Filispín Caixo, amigos e amigas De Radio Filispín Son Fermín Guruza E quería animarvos a acompañarnos O vindeiro 15 de marzo No antifascista Que organizaremos en Compostela Nas fontes do sar Contra o mundo Galiza Zeibe Poder Popular perris bombardatu bartu dute la Irak eta tuuzen poliak il duela lare biar bat eta Madrilen enfaste aitorza valeleta Eus caltuna terra da goron Mirexe capticat Sentu cortatxore que Ticat senti corta sobre che sorda sone alla cata i tutte che dobbia che tutta coso con cosiera le una guerra i cuskituna muta tutta mondializzazione aren esclavua a unity dislaw che saspian i sae acabes de naridira bear tus un dioa Omen da tagoron, un era tecatetikat, mi senti cortaxole che sorta sone alla cata. Omen da tagoron, un era tecatetikat, mi senti cortaxole che sorta sone alla cata. O so si pesteñes sicinduta, casue ke manna e Entuten bajitera Urratzak geldik eri jari agur Banoam Ogon ze preztene Zikindu da kazu egin baina Ez galleretan Entuten bajitera Urratzak geldik eri jari agur Banoam <tipen> E tu senti ringiare la conferma vicino Che sei seduta ancora al posto più lontano e sicuro La vita è sonnolenza telecomandata in doppia Non importa, alza, cambia Tu morto cubo intorno tra la gente del terzo millennio Esco, perché? Ti sto assolando cercando un punto fisso dentro te E ti domandi, vuoi capire perché? Il mando soffre un che Ha già preso tutto, anche la forza lì un tempo Faceva mori mentre ha già cambiato bandiera Che ha buttato la faccia, che ha preferito bonaccia Questo mare burrasca, io resto perché? Della facilità, che è fuori del giro Finendo e fuori giro, Della facilità, che è il fuori Della facilità, questo sto fuori del Facilita, siamo fuori del giro. la facivita, siamo fuori del Informativos locais da Radio Filipina.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 claramente aquí radio flipping se estás a escoltaristo es parte de la resistencia aquí próximamente aquí aquí aquí aquí, aquí.